Ben trovati e ben trovate per Entropia con Entropia massima. Oggi il capitolo è Tecnologia e decrescita. La parola subito a Davide. Buonasera a tutti e tutte. Apriamo quindi anche questo filone eh, dopo i primi che abbiamo aperto sul sui rifiuti, sull'inquinamento e sull'acqua, apriamo il filone di tecnologia e decrescita. È una seconda, già l'altro anno avevamo lanciato questo filone ma eh, l'altro anno era un po' una stranezza una, una cosa un po', eh, un po curiosa eh, associare la tecnologia alla decrescita dopo un anno in realtà eh, è un po' meno strano durante quest'anno abbiamo seguito il, il dibattito eh, che c'è stato scientifico e anche di stampa quindi dopo un anno eh, l'idea che la tecnologia possa Essere eh, qualcosa a cui guardare quando si parla di, eh, di decrescita, quando si parla di atteggiamento rivoluzionario rispetto allo status quo, questa idea quest'anno comincia a essere sempre meno strana e noi la portiamo avanti con piacere. Eh, sappiamo e lo, e lo vogliamo dire essendo questa una prima puntata di lancio, che eh, chiaramente non siamo illusi, il rapporto tra società e tecnologia è. certamente influenzato dal modello economico vigente e, e quindi non è un caso che, eh, che la tecnologia sia spesso associata all'efficienza economica. Del resto con l'avvento della rivoluzione industriale la tecnologia ha giocato eh, proprio un ruolo determinante eh, quale fattore di incremento della produzione quindi eh, la tecnologia di fatto si è evoluta in base agli interessi del sistema capitalista, questo è ben noto a tutti eh, quindi eh, no, non fosse altro perché lo ha finanziato no? eh, eh, e quindi diciamo oggi, guardando oggi a eh, due secoli di, di scienza e tecnologia possiamo senz'altro dire che ci, sia, che ci sia stata con l'avvento del capitalismo una virata molto pesante verso efficientismo militarizzazione ed egemonia che sono indubbiamente tre caratteristiche peculiari del sistema economico in cui viviamo. Speriamo ancora per poco. Eh, ovviamente noi mh, vogliamo anche dire, eh, per vincere quelle che sono le giuste diffidenze nei confronti della tecnologia da parte dei nostri ascoltatori e ascoltatrici, che, che la tecnologia preesisteva al capitalismo. Questo, almeno su questo cerchiamo di trovare un... Un, un accordo e, e siamo sicuri che, che sopravviverà il capitalismo perché la tecnologia influenza il benessere degli individui e delle e, e della collettività quindi è un uh, un metodo prima ancora che un oggetto uh, assolutamente uh, connaturato con uh, con, uh, con, con l'uomo quantomeno nella sua recente uh, storia uh, per recente si intende gli ultimi 4000 anni eh. e, e, quindi senza andare più dietro dove non abbiamo magari troppe evidenze e, quindi c'è questa idea che, che, che, una te, che la tecnologia esista al di fuori del sistema dominante un'idea che noi vogliamo portare avanti quest'anno nella nostra trasmissione lo facciamo con eh, portando degli esempi pratici e quindi avremo degli ospiti e, Abbiamo, abbiamo scelto un ambito piuttosto sfidante no? che, che è quello della decrescita ne potevamo scegliere anche un altro eh, la decrescita eh, diciamo è, è coerente anche con gli altri assi tematici della trasmissione, è sicuramente un tema limitrofo o, o, o, o, o addirittura contiguo ad altri, eh, ad, altri, ad, altri, ad altri ad altri approcci, ad altri ehm Eh, sì diciamo ad altre lotte ecco eh, e quindi avremmo potuto scegliere anche altro eh, per il nostro... abbiamo scelto questo perché ehm... è in qualche modo provocatorio accostare eh, il concetto di decrescita a quello di tecnologia come del resto è, è anche provocatorio eh, il, il movimento stesso della decrescita no? ma, ma neanche troppo neanche troppo, perché poi in realtà eh, ha, ha anche degli elementi molto concreti eh, come, come vedremo eh, quindi diciamo noi ci poniamo in generale con uno sguardo critico Verso, uh, verso quello di cui parliamo però anche positivo e quindi anche diciamo volto a, a trovare un, una chiave interpretativa uh, produttiva, produttiva eh, progressi, progressista in qualche modo no? che ci consenta di portare avanti le nostre istanze eh, noi eh, non diciamo vorremmo parlare di tecnologia senza farci influenzare l'impresa è ardua, assai ardua eh, dalle categorie economiche della crescita di cui, di cui siamo tutti e tutte intrisi eh, e quindi eh, vorremmo che la tecnologia proponesse dei miglioramenti eh, reali, basati su utilità reali eh, senza necessariamente sperare di cambiare il volto del capitale attraverso la tecnologia, perché quello si cambia con un atteggiamento rivoluzionario a 360 gradi, non certo solo con la tecnologia Eh, ma ci vogliamo porre in questo orizzonte di decrescita che eh, se può oscillare a piacere eh, tra eh, una visione più estrema quella autarchica in cui siamo in grado di fare tutto, le, com le comunità sono eh, in grado di fare tutto da sé e una, una visione più moderata che è quella dello stimolo al cambiamento partiamo con Con delle definizioni, visto che parliamo di tecnologia, eh, vogliamo provare a, a definirla per non far confusione, per esempio, con il concetto di tecnica o di scienza. Eh, eh, la tecnologia, diciamo, eh, è un, eh, una disciplina, è molti, eh, multidisciplinare eh, e eh, ci parla di ricerca e di sviluppo di soluzioni, eh, spesso legata a processi produttivi, ma non necessariamente. Eh, diciamo che in generale è finalizzata alla progettazione e alla realizzazione di oggetti e macchinari che sono utili alla vita dell'uomo Ecco, questa è una, è una definizione più, più generale che non ha necessariamente a che fare con, con la produzione eh, in genere si intende con tecnologia un insieme di procedimenti che vengono impiegati per un certo processo di trasformazione per esempio trasformare alcuni materiali di partenza in, eh, in prodotti di uso comune eh, ovviamente non esiste una sola tecnologia ma tante tecnologie tante quanti sono i vari processi produttivi eh, e quindi insomma, è inutile citarle tutte ma le possiamo immaginare legno, carta, edile, elettronica, della comunicazione esistono tanti tipi di, di tecnologie tecnica invece Eh, è un, un termine che deriva dal greco tecne che significa arte arte però nel senso di perizia, di saper fare, di saper operare e, e per tecnica si intende un metodo organizzativo che serve per raggiungere uno scopo definito diciamo che con la tecnologia noi abbiamo una catalogazione di tecniche quindi un insieme di tecniche costituiscono una tecnologia un insieme di tecniche catalogate è più astratto no? la tecnologia di, di tecnica eh, infine rispetto alla scienza a cui spesso la tecnologia è associata eh, diciamo che la tecnologia è un prodotto della scienza eh, ma al contrario della scienza non è basata su principi scientifici ecco, necessariamente no? eh, si può basare anche su delle evidenze empiriche, anche parzialmente empiriche quindi questo ne teniamo conto ovviamente i rapporti fra le due eh, discipline sono molto stretti, eh. e quindi è ovvio che quando si produce qualcosa si utilizza una tecnica, si utilizzano delle conoscenze scientifiche è evidente, no? quando, almeno in parte però è importante fare questa prima chiarezza Dicevamo del dibattito che è, che è andato avanti, recentemente questo dibattito ha interessato anche eh, diciamo il mondo, il, il mondo politico a noi, comunque vicino, insomma comunque comunque la si pensi vicino a noi, quindi c'è stato un, un, un interessante dibattito che noi abbiamo seguito su, eh, su Umanità Nova e rivista anarchica. che ha riguardato due, mh, due pensieri diversi tra loro quello di Philippe Godard su rivista anarchica e Horn su umanità ci si sono mh, susseguiti una serie di articoli che abbiamo seguito con interesse al di là di quello che ognuno dei due voleva dire è un'occasione per, per prendere alcune riflessioni che sono veramente molto simili a quelle che vogliamo portare avanti noi per questo le proponiamo eh, diciamo che eh, si, si sono fatte alcune riflessioni sulla scienza e sulla tecnica e soprattutto sui risvolti applicativi della metodologia no? eh, piuttosto eh, che eh, sulle singole tecnologie cioè, ehm, anche, anche su que diciamo, durante questo dibattito è emerso che eh, le, le scoperte scientifiche e le applicazioni tecnologiche hanno eh, impartito un'accelerazione un imponente nell'ultimo secolo e mezzo di storia quindi ehm, Questa cosa è riscontrabile in più campi, eh, si è sviluppata anche eh, in, in discipline sociali, in, in scienze sociali e quindi eh, diciamo, essendosi determinata all'interno di specifici rapporti di produzione, legacy, sistema capitalista, eh, ne mostra i limiti e quindi questo si parte diciamo, dalle, dalle, stesse, dalle stesse premesse Eh, ma la tesi è interessante e la vogliamo riportare qui la scienza non è legata in modo inestricabile con un sistema di dominio ecco questo è importante che emerga perché noi lo condividiamo non è necessario che ciò avvenga anche se, ripeto, ci sono esempi che invece dicono che è esattamente così e un, un ulteriore eh, corollario a questa tesi che eh, viene presentata in questo dibattito è La scienza non è un insieme di oggetti, è un metodo e la metodologia scientifica è una metodologia intrinsecamente libertaria. Perché? Innanzitutto perché eh, si basa su concetti quali onere della prova, verificabilità e falsificabilità, riproducibilità, quindi capacità di ripetere esperienze. Eh, questi sono i capisaldi eh, della, eh, della spiegazione scientifica e questi hanno consentito di strappare dalle mani dei sacerdoti di ogni eh, tempo e, e luogo eh, la spiegazione del mondo quindi eh, ha un carattere antiautoritario la scienza eh, quindi invece di procedere per dimostrazioni i, per ipso dixit come è stato Eh, prima de, dell'avvento della, della scienza e poi della tecnologia ehm, ci si basa su un metodo, un metodo eh, che ha delle caratteristiche dialettiche e quindi si fanno fuori i modelli finalistici e teologici che, come ben sappiamo, sono cari a, alla tradizione cristiana in generale alle, alle tradizioni trascendentali e religiose quindi eh, questo è un, è un aspetto che sicuramente fa della della della scienza e della tecnologia un oggetto di, di nostro interesse. Facciamo una prima pausa musicale della, della trasmissione Entropia Massima, questa è Onda Rossa 87.9 FM, il telefono per chi volesse intervenire 06 49 17 50 e per chi volesse consultare la pagina di Entropia Massima la trova sul palinzesto di Onda Rossa www.ondarossa.info. Ritorniamo in diretta, dunque volevo chiederti um, una precisazione rispetto a, una, a un, una, un campo molto vasto della conoscenza che è rappresentato dalle cosiddette scienze umane. Eh, nelle quali tra l'altro si può anche mettere la, la, la filosofia no? che è sicuramente molto antica come forma di eh, ehm, conoscenza di riflessione sulla, sul sapere eccetera eh, siccome appunto le definizioni che facevi prima sicuramente sono valide per le cosiddette scienze pure eh, e scienze applicate ma un po' meno per le scienze umane Quindi vogliamo precisare un attimo? In, in effetti noi ci occupiamo uh, di tecnologia e parliamo di scienza quando ci, quando, quando ci occupiamo di tecnologia, quindi stiamo pensando alle, alle scienze pure cosiddette. E... Ovviamente noi non entriamo nel merito eh, del fatto che se le scienze sociali eh, abbiano la dignità di, di scienze come comunali, questo è un, è, un, è, un, è un ambito enorme che andrebbe espanso in una puntata eh, a sé. Sicuramente sappiamo che eh, le scienze umane ci danno anche la possibilità di superare eh, eh, il modello di organizzazione sociale su cui eh, si basa una, una società però questo è un tema a parte cioè un tema che riguarda le scienze più, certo, certo. più in generale e economia come mi dicevi durante la pausa no? è una scienza umana anche se chiamata anche se opera tanti modelli matematici certo. però come finalità perlomeno sì diciamo eh, eh, ricordo un professore di, di fisica Mencuccini, un luminare di fisica che ci diceva che quando si ha a che fare con gli esseri umani non è esattamente come avere a che fare con le particelle infinitesimali della materia, quindi è un po' più difficile fare previsioni. Ad ogni modo noi parliamo di scienza eh, applicata e di tecnologia. E abbiamo detto che, eh, abbiamo già accennato e lo facciamo esplodiamo un po' meglio. Questo carattere dialettico della scienza che in realtà a noi piace molto. No? Eh, invece di, eh, durante, diciamo, durante l'epoca medievale, tagliando un po' con l'accetta, eh, secoli di storia, si, ci, si, ci si rifaceva un'azione divina. Invece in epoca moderna i modelli di spiegazione eh, vengono rimessi in discussione continuamente dopo averli messi in discussione la prima volta. Eh, No, si pensi, non so, caso, uno dei casi più celebri, quello di Galileo, che peraltro solo recentemente è stato riconosciuto dalla Chiesa, come, come eh, quindi non stiamo neanche parlando di cose così antiche. Da lì in poi non è che si è istituita una nuova verità, si è continuamente rimesso in discussione. Allora ehm, si pensi alla meccanica newtoniana di quel periodo lì, nel no? 1600, poi si passa all'elettromagnetismo di Maxwell. teoria della relatività, fisica quantistica è un continuo di, di, di, di nuove formulazioni teoriche basate su evidenze eh, scientifiche eh, si pensi alla biologia a tutto quello che è stato fatto passando dalla teoria degli umori alla genetica eh, eh, e poi adesso al legame che c'è tra la genetica e gli stimoli ambientali si, si apre tutta un'altra eh, un un storia Eh, di, del, della, della biologia. Ecco quindi questo per dire che eh, ogni teoria scientifica contiene il germe del suo superamento dialettico e quindi possiamo anche dire che tutti i modelli che formalizziamo sono incompleti e quindi sono destinati a essere superati. Ehm, ciò implica doversi continuamente aggiornare e quindi apertura. guardare in divenire quindi questo non è affatto un limite come nel dibattito che abbiamo citato Godard vorrebbe ma in realtà è proprio un punto di forza a nostro avviso la scienza eh, cosa, cosa vogliamo dire quindi che, che la scienza sia neutrale? assolutamente no la scienza parteggia parteggia perché è proprio perché è rivoluzionaria parteggia eh, essere di parte significa eh, voler ehm, cambiare le cose superare i modelli di spiegazione è o non è un atteggiamento rivoluzionario e partigiano? Certo che lo è eh, quindi il problema vero in realtà eh, non è eh, stabilire se la ricerca scientifica abbia de, debba eh, essere o meno all'interno eh, di, una, di una società eh, nuova da, da divenire ci sarà sicuramente, è normale che, che ci sia eh, più che altro eh, il, il problema è che noi dobbiamo cercare di sottrarre La tecnologia dalle mani eh, di chi la utilizza per dominarci, questo è il vero problema, eh, visto che ha un carattere di emancipazione eh, e che al momento è posta sotto sequestro dal capitalismo, eh, allora... Ehm, Dobbiamo chiederci come, come fa ad avvenire questo. Beh, per esempio, ci, ci, eh, ci tengono, ci fanno permanere in una condizione di scarsità. Spesso questa condizione è artificiosa, lo sappiamo. no? Eh, si inducono bisogni e quindi si fa sì che diventiamo dei consumatori. Eh, quindi i rapporti di produzione vengono regolati da queste, da queste semplici e, e, e diaboliche leggi. Eh, quindi. Mm, più che eh, chiedersi eh, se sia corretto o no eh, occuparsi di tecnologia, bisogna invece liberarla eh, dal, eh, dalle, dalle, dalle mani di chi la, la utilizza in un modo illiberale e invece farne l'uso che le è più proprio, cioè un uso liberatorio. Per esempio, uno su tutti, liberare l'uomo dalla schiavitù del lavoro salariato. Ecco, questo, eh, ba basta questo per dire che a qua quale, quale potenzialità ha. la tecnologia non possiamo eh, diciamo eh, non possiamo non dirlo ma eh, mi viene in mente mh, subito come negli ultimi decenni anche se è un processo ultrasecolare Eh, la, la giornata lavorativa sociale è mh, di molto diminuita come, come numero di ore cioè le ore necessarie a, a, a riprodurre il, la forza lavoro ormai sono forse tre o quattro al giorno no? quindi il, il grosso problema, la grossa espropriazione è che tutta questa ricchezza, tutto questo tempo in più Invece di essere redistribuito e, e liberare, se non completamente, almeno parzialmente dal lavoro salariato, viene incamerato al profitto e, e dall'altra parte, invece, aumenta eh, l'esercito eh, di riserva insomma, del, dei disoccupati, dei sottooccupati, dei precarizzati, e, e quindi tutto questo vantaggio che produce la tecnologia viene rubato. <ride> Penso che si possa usare questo termine eh, dal sistema di dominio. esatto, è proprio così, tu parli di 3-4 ore al giorno sentivo stime di 2 o 3, sono stime comunque questo dicono eh, le, le ore che noi lavoriamo sono assolutamente sovradimensionate rispetto alle necessità eh, e quindi eh, di fatto i, i vantaggi non ne godiamo affatto, anzi forse le condizioni sono addirittura peggiorate se proprio vogliamo andare in fondo alla questione ma non apriamo un'altra parentesi Diciamo, limitiamoci a dire che eh, dovremmo proprio togliere dalle mani eh, di chi utilizza la tecnologia in questo modo cioè per lucrare lo strumento tecnologico vogliamo anche dire una cosa sul mondo militare perché è vero che la tecnologia è stata utilizzata per renderci dei consumatori abbrutiti eh, è vero che è stata utilizzata come eh, eh, produzione di mezzi di distruzione ma è anche vero che eh, dalla fine del XIX secolo Tutto il complesso militare-industriale sembra l'unico a detenere le risorse economiche necessarie a finanziare la ricerca scientifica e dunque tecnologica. E questo spesso è un, un ulteriore elemento di diffidenza, corretta diffidenza, verso la tecnologia. diciamo anche con l'occasione che eh, e lo diciamo con, con Yorkon che le strutture militari, autoritarie hanno dovuto si, si sono dovute inventare tutta una serie di strumenti eh, legislativi per ingabbiare un metodo che non è in sé un metodo adatto al mondo militare mi riferisco agli impianti brevettuali al alla, alla, eh, copyright Eh, quindi il diritto d'autore ehm, la segretazione delle ricerche che è comp completamente assurda no? in, uno, in uno scenario di, di, di scienza di ricerca di tecnologia dove invece tutto deve essere aperto trasparente, riproducibile criticabile eh, e confrontabile eh, e quindi questi strumenti eh, sono stati utilizzati anche in ambiti critici come quello, di, quello dei farmaci no? i brevetti hanno interessato anche cose diciamo vitali per l'uomo quindi qual è il senso di questo cosa, cosa vogliamo dire noi possiamo fare meglio dei militari possiamo sicuramente fare meglio dei militari perché loro hanno un approccio di questo tipo un approccio autoritario che proprio nulla ha a che vedere con la tecnologia perdono tempo in una marea di argini burocratici quando invece la tecnologia dovrebbe vivere di creatività pura e distribuire immediatamente i vantaggi all'umanità C'è l'altra cosa eh, terribile che appunto l'apparato militare finalizza la distruzione eh, tutte le conoscenze tecnologiche. Quindi questo è un dato di fondo ineliminabile e mondiale, tutti gli apparati militari hanno lo scopo di eliminare il nemico o metterlo in condizioni di non nuocere, no? Esatto. Quindi non c'è nessuna idea di, eh, di come dire, capitalizzare tutto il positivo della tecnologia, di, di far sì che cresca il potenziale e le conoscenze tecnologiche. Al contrario, anzi di, al contrario, di, deve, di tenere la de, scoperta de, de, de, particolarmente micidiale, la nuova arma eh, non deve essere rivelata al nemico con tutto il corollario di, di spionaggio, contro spionaggio eccetera. E quindi, mentre ci avviamo alla seconda pausa, la domanda che ci poniamo è perché non lo abbiamo ancora fatto? Perché... Non abbiamo ancora capito l'importanza di sottrarre al nemico proprio direi eh, in, eh, diciamo così il controllo sulla tecnologia. sempre 06 49 17 50 per chi vuole intervenire stiamo parlando di tecnologia e decrescita e abbiamo detto che giustamente le diffidenze nei confronti della tecnologia sono sono assolutamente eh, giustificabili e comprensibili eh, del resto attraverso la tecnologia noi possiamo leggere le contraddizioni stesse della crescita deturpazione di territori fabbricazioni di prodotti devastanti per l'ambiente d'altro canto è anche possibile al contrario vedere come la crescita distorce eh, il, eh, il progredire della tecnologia si pensi ad esempio all'obsolescenza programmata cioè a quella eh, pratica diffusissima da quasi un secolo per cui i prodotti devono cessare di funzionare dopo un, un periodo sempre più breve per poter consentire al mercato di Venderne, di piazzarne di nuovi ecco quindi mh, noi vorremmo invece parlare di, di una tecnologia che, che possa servirci a, a, a guardare ad un nuovo orizzonte rivoluzionario di decrescita come facciamo? Beh innanzitutto eh, cerchiamo delle caratteristiche desiderabili, vediamo se queste caratteristiche eh, mettiamo alla prova queste caratteristiche volta per volta con degli esempi pratici che nel corso dell'anno vi presenteremo quali sono le caratteristiche non pretendiamo di dirle tutte eh, ovviamente no? beh innanzitutto la tecnologia deve essere in qualche modo distribuita, decentralizzata quindi tutto ciò che è centrale e che va contro eh, il, il, il metodo stesso scientifico deve essere, manco a dirlo, sostenibile ecologica, beh di questo proprio io, non se ne deve neanche discutere Accessibile, aperta, quindi deve consentire anche l'autogestione, altrimenti è una tecnologia. Se c'è una tecnologia che non ha queste caratteristiche non sappiamo cosa farcene. Eh, deve essere diversa, multiforme, quindi non deve, non deve essere omologante ed omologata, eh, sempre pronta appunto a rimettersi in discussione, centrata sui nostri bisogni reali, sui bisogni della comunità. centrata sulla cooperazione e sulla mutualità piuttosto che sull'egemonia tutte queste sono caratteristiche abbastanza scontate insomma con le quali noi vogliamo confrontarci allora proviamo a dire alcuni capisaldi che dovrebbe avere qualunque tecnologia cioè alcune cose da cui una tecnologia non può transigere. Eh, ce ne sono ce ne sono quattro uno, la vita deve rimanere possibile sulla terra diciamo che questo è molto generale non è così scontato perché come sapete ci sono tecnologie che invece questo cadono <ride> si pensi per esempio a tecnologie eh, nucleari poi secondo, i prodotti devono essere usati permanentemente e questo è proprio qui mettiamo proprio eh, fumo negli occhi nel, nel sistema produttivo capitalista che invece vorrebbe che i prodotti fossero usati il meno possibile e quindi de, de, non si preoccupa del fatto che questi prodotti generano montagne di rifiuti non è un, non è un problema che, lo, che riguarda questo, questo sistema e qui è difficile, no è scandaloso dire una cosa del genere che il prodotto deve essere, debba essere usato permanentemente, è scandaloso piccola osservazione, in realtà si occupa anche dei rifiuti in particolare ah. quel settore del capitale denominato come mafia Eh, per esempio, sui, sui rifiuti ha lucrato e continua a creare profitti ragguardevoli. Quindi eh, ecco così, mi veniva in mente questo, questo paradosso. No? Cioè, persino... dopo, dopo averli eh. creati, ha trovato persino un modo per, per continuare a lucrarci. Sopra. No? Delle esternalità negative, però non si è curato. Ehm, terzo, l'uso di questi prodotti. Tecnologici non deve promuovere il consumo, ma dovrebbe mostrare delle qualità di autolimitazione. Questo è un po' più entra un po' più nello specifico, è anche un po' più complesso eh, da, da, eh, da, da capire, da, da praticare. Qualità di autolimitazione, ecco, questa è una cosa a cui non siamo abituati. No? I, i, chi si occupa di tecnologie. Non, non, questa roba qua non sa neanche cosa sia: l'autolimitazione. Poi, eh, quarto, bisogna tenere in considerazione le esternalità negative, e lo abbiamo detto, e anche i costi permanenti. Cioè, se introduco una tecnologia che eh, si porta dietro dei costi permanenti, probabilmente non sto facendo qualcosa di utile alla, a, alla, alla mia comunità, le sto dando un debito, che poi, nel tempo, qualcuno dovrà pagare. E, quindi diciamo abbiamo provato a, a, come dire, a pensare alle tecnologie che eh, ci sembrano quelle di nostro interesse cioè le tecnologie decrescenti diciamo così e abbiamo provato a categorizzarle e ce ne sono almeno di quattro tipi a nostro avviso un primo tipo sono le tecnologie che Eh, si trovano a dover mettere una toppa ai disastri della crescita ecco, quali sono queste tecnologie eh, che definiamo eh, con, un solo, con una sola parola resist, abbiamo dato una parola per ognuna no? eh, sono tecnologie che sanno perfettamente di, di avere un, un respiro corto, sanno perfettamente di, di, di eh, approcciare un problema causato dalla crescita Eh, si pensi per esempio al riuso al riuso, al riciclo no? sono tecnologie che si servono della sovrabbondanza produttiva che però è la stessa che combattono no? c'è questa, questa interessante ehm... Dicotomia no? in, in queste tecnologie. Cioè, eh, sem sembrerebbe quasi una, un, una provocazione, ma in realtà eh, servono da stimolo per riflettere, no? per porre anche un argine a questa dittatura del consumo <ride> e, e a porlo con un esempio pratico. Cioè, è possibile consumare di meno? E vediamo come è possibile riutilizzare, e riciclare. Eh, servono sicuramente queste tecnologie a capire il mondo che verrà che non potrà essere come quello di oggi eh, un mondo dove si dovrà riciclare e riusare ma diciamo dove soprattutto si, si dovrà lavorare per la durevolezza piuttosto che per la caducità ecco. eh, affinché proprio non sia più necessario avere tecnologie per riciclare e per riusare una seconda categoria di tecnologie sono quelle che competono sullo stesso campo Di quelle supportate dal sistema della crescita e qui ci diamo le tecnologie, ad esempio, dell'efficienza energetica, quindi energie alternative. Questa seconda categoria l'abbiamo chiamata ancora una volta con un termine inglese replace, cioè vogliono rimpiazzare una certa modalità produttiva nefasta con una più sensata, però competendo sullo stesso. sullo stesso campo no? Infatti eh, tante volte poi queste tecnologie sono giustamente sottoposte a critiche da parte di chi come, eh, come noi in, su questa radio eh, le eh, trova talvolta inutili in un, in una, in una, in un orizzonte rivoluzionario, specialmente eh, una fra tutte delle, delle varie energie rinnovabili, quella del fotovoltaico ad esempio, no? che sappiamo eh, Facendo un po' di conti e viene fuori che per produrre quella eh, energia serve molta energia, quasi quanto quella che, ne, che se ne tira fuori. Quindi è pazzesco che io per produrre energia debba usare energia. No? ecco E quindi sono, diciamo, eh, sono integrabili molto facilmente nel sistema economico e di fatti sono state integrate. Eh, potrebbero essere viste come un contentino, dato agli ecologisti che continuamente eh, rompono le scatole. Eh, perché tutto sommato hanno una convenienza economica, funzionano economicamente infatti ci sono anche una serie di strumenti legali sappiamo che il capitalismo non va da nessuna parte senza la sua cornice eh, legale istituzionale quindi ci sono eh, dei finanziamenti, dei fondi europei che vengono dati perché tutto sommato è una cosa che funziona quindi non necessariamente chi si occupa di queste tecnologie guarda alla decrescita anzi talvolta si può, si può portare avanti anche eh, la tecnologia rinnovabile essendo dei fautori della crescita eh, eh. ma certamente sono, sono importanti comunque queste tecnologie perché nel mondo che verrà l'energia si dovrà produrre in modo sostenibile quindi è innegabile terza categoria di tecnologie eh, di cui parleremo quest'anno sono eh, le tecnologie che definiamo drop eh, cioè che lasciano stare, che abbandonano il campo, ne costruiscono un altro, visto che questo campo eh, non, non dà luogo, non dà modo mh, di esprimersi completamente come si vorrebbe, semplicemente ci si sposta su un campo altro, eh, da costruire da zero, eh, insieme, in cui provare ad essere prolifici e felici. Quindi si costruisce un'alternativa cambiando le regole del gioco. Eh, quelle regole che hanno causato disastri eh, quali, di quali tecnologie parliamo? Beh, eh, chiaramente sono quelle che si basano sul, sulla forte contestazione dei, dei sistemi breve, brevettuali dei, dei sistemi di copyright quindi eh, ci viene da pensare nel, al software libero eh, alle, alle tecnologie aperte e, mh, sappiamo che anche queste in realtà anche se sono delle tecnologie drop cioè che abbandonano il campo e ne costruiscono un altro non sono affatto esenti dal, mecc dal meccanismo della sussunzione. anzi eh, sempre di più vediamo che si parla di queste tecnologie anche eh, nei salotti buoni eh, perché evidentemente anche lì eh, c'è modo di lucrarci no, però comunque è interessante il fatto che sono tecnologie che definiscono un altro campo d'azione eh, apparentemente impossibile in quanto nega Uh, alcuni presupposti come quello del brevetto e del copyright come abbiamo detto e invece eh, poi funzionano quindi un motivo in più per forse pensare non è che magari possiamo farcela da soli no invece non abbiamo bisogno di qualcuno che gestisca lo sviluppo tecnologico e scientifico ma possiamo, possiamo anche noi dire la nostra ultima uh, categoria di tecnologie sono le tecnologie destroy cioè sono Sono delle tecnologie che eh, in qualche modo mirano alla disin disintegrazione eh, del sistema capitalistico. No? Eh, si pensi a quelle connesse con l'hacking o con la privacy, cioè con, la privacy, in fondo, può essere detta come una sottrazione eh, degli strumenti eh, egemoni e eh, di lucro del um, Del, del capitale, quindi chiaramente eh, sono tecnologie che non, non, difficilmente possono essere sussunte, eh, però è anche vero che sono tecnologie che non hanno eh, un'idea positiva di, di costruzione, hanno più che altro un'idea di distruzione. Ci servono come il pane perché evidentemente eh, senza questo tipo di approccio non, non, non potremo continuare la lotta, no? Però sono senza, senza evitare di deragliare nel nichilismo. Eh, Il, il nemico è comunque una cosa che va verso la decrescita ecco noi eh, ci fermiamo qui eh, diciamo che eh, le tecnologie che vedremo quest'anno eh, rientrano in, in ognuno di questi quattro di queste quattro categorie e quindi non possiamo che dirvi eh, di rimanere sintonizzati con la nostra radio con la nostra trasmissione e con questo filone della nostra trasmissione per apprendere nelle puntate prossime quali sono eh, queste specifiche tecnologie. Grazie a Davide per eh, questo contributo e anche a voi che siete stati e state all'ascolto, questo è sempre Onda Rosso 87.9 in FM. Eh, ricordatevi di sottoscrivere per eh, questa radio che naviga in cattive acque economiche come purtroppo le capita spesso lo potete fare sia con i mezzi tradizionali venendo qui in radio oppure con il vecchio conto corrente postale 6180401 oppure collegandovi al sito della radio www.ondarossa.info in cui vi viene spiegato come potete farlo eh, appunto comodamente da casa per via telematica E vi ricordiamo anche l'iniziativa Sostegno della Radio del prossimo 13 novembre con Zero Calcare all'Ex Cinema Palazzo. Buon ascolto con Onda Rossa.